Najprej pa mogoče predstavite, kdaj se začel problem financiranja filma v Sloveniji oziroma kako glede na našo situacijo, ki bi pač to črto lahko potegal? Trenutno v Sloveniji na področju filma niti ne gre toliko za vprašanje financiranja ali pomanjkljivega financiranja, ampak trenutno gre za blokiranje sploh uh, snemanja oziroma vseh akcij, ki so vezane na Uh, filmski sklad, kot tisto avtonomno telo, ki odloča in dela program, dela za tekoče in naslednje leto. In uh, glede na omrtvičenje tega, te institucije. glede na to, da sedaj, ko smo tako rekoč že v juliju uh, in nima filmski sklad programa, lahko rečem, da gre za neuzdrženo katastrofalno pozicijo, Film in kinematografije nasploh, kajti država ne zagotavlja kontinuirane produkcije, kar pomeni, da ne krši samo zakonskih, ampak tudi moralna načela in gospodarska, gospodarna načela gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Um, zdaj, uh, <clears throat> ob tem, ko se je v bistvu pojavil predlog um, o zakonovati v izjavnem so nekakke institucije, um, ki bi izgubile autonomijo nekak pristala na to, čeprav oziroma slovenska kinoteka se je iz tega izločila, ne. Potem pa je ta zakon opotičil na finančnem ministrstvu. Nekak ta zakon tudi predeva drugačno, drugačno obliko, strukturno, financiranja filma. A je tukaj v bistvu, mislim, veste vi, zakaj je ostalo to na finančnem ministrstvu? Ja, zdaj je že več kot eno leto, še več kot eno leto, pa pol, ko je ministrstvo dalo v predlog zakona o inštitutu za film ali audiovizualnem področju, točno ne vem kako se go poimenovali in takrat je ministrstvo dalo vsem zainteresiranim a, dobrih pa, ali pa slabih 14 dni časa, da bi dali pripombe na ta predlog, ki je vseboval kar nekaj posegov, mogoče nekaj nujnih in potrebnih, nekaj pa je šlo jih kar čez rob, ker je bila na nek način tudi um, kršena avtonomija um, sedanjega filmskega sklada, ki kot vemo je nastal kot nekločen in avtonomen del eh, v preteklosti, prav zaradi tega, da država ne bi preveč vplivala ali posegala v sam program. Eh, no, ta predlog zakona eh, je potem bil zelo avtoritarno predstavljen, eh, želeli so eh, dobesedno amandmaje, ne pa razprave, Na ta predlog, in ko se je razprava odvila na, na pobudo eh, nekaterih eh, filmskih delavcev, eh, vemo, da se je tudi izgubila ena služba v filmskem skladu. Direktorica je bila obglavljena tudi eh, zaradi takih in drugačnih razlogov, čež da ni dala dobrega mnenja o temu eh, predlogu. Eh, kot sem se znanjena glede na to, da v državnem zboru tega nimamo na mizi in, kot ve, in ker vem, da ima vlada v programu svojega dela že dlje časa oziroma bi moral biti že sprejet zakon, očitno je prišlo do določenih težav. Razumem, da so težave tudi strukturne narave, kajti predlog je predvideval nek v navednicah rečeno para davek, ki bi uh, pomagal subvencionirati slovenski film, dobival pa naj bi se, pritekal pa naj bi se iz uh, dejatov na kino vstopnice, iz, uh, iz posoje videokaset in tako naprej. Te rešitve so lahko dobre lahko so komplicirane, vprašanje je, če bi prinesle toliko, kot se želi, ali če ni bolj enostavno, da se enostavno proračun za filan poveča. Ampak v tem bi sodla zaradi tega, ker uh, v tem letu pa pol um, nihče od nas ni tega predloga še videl, oziroma vsaj tukaj v državnem zboru, ne vem, če pozna, kdo drug ta predlog. Uh, če so komplikacije, um, mislim, da koalicija ima dovolj moči, da jih reši, Če ima seveda strokovno vedenje in podlage in znanje, pa predsem tudi analize in voljo, glede na to, da nimamo nezakon, da imamo v rasulu v filmski sklad in da se nepravilnosti in tako rekoč dokazljive nepravilnosti dogajajo že toliko časa, mislim, da ni neznanja, ne volje ali pa da obstaja samo ena volja, ki se je reče rušiti, ne pa graditi. Um. Vseh vse teh, v bistvu, um, letu pa pol, odkar pač ni bilo financiranega slovenska filma, oziroma so bili samo, bi <clears throat> um, tem rekel, sanirani uh, neki starejši projekti, um, je v bistvu prišlo do dost, velike, dost velikega panotenja med filmskimi ustvarjalci, dost večjega, kot je bil prisotna, pa mogoče samo v javnosti tako. Ja, te dni beremo precej odzivov in tudi stališč samih filmskih avtorjev. Z njimi je začel Jan Svitkovič, ko je poslal odprto pismo ministru za kulturo, ki je bilo zelo obremenjujoče in je pomenilo nek izljiv nezadovoljstva. Za Janom je prišlo še nekaj drugih odzivov, pravzaprav smo priča do besedni korespondenci med ministrstvom in filmskimi delavci, ampak vendarle je treba podariti nekaj. Uh, vsi filmski avtori, pa ne samo avtori, tudi producenti in tudi ostali, ki se ukvarjajo tako za organizacijo festivalov, kot druge dejavnosti na področju filma, in te ni malo, so pravzaprav do, re, koč danes, um, prividno molčali. Jaz razumem ta mouk, zaradi tega, ker vsi so bili nekje involvirani v program in vsi so odvisni od uh, državnega denarja in glede na prakso uh, tega ministrstva in vlade nasploh, da če odpreš usta si obslužba in tudi ob eksistenco ali še kaj drugega uh, si diskreditiran in lahko sti tudi pade projekt. Uh, je bila ta tišina na nek način razumljiva. Mogoče razumljiva za današnji čas, ne za pretekli ko vendarle mogoče je bila svoboda za Marsiko ga imela drugačno ceno kot danes. Namreč, pravzaprav je ministrstvo oziroma uprava, nova uprava, takšna kot je pač bila, naredila neko zvito potezo, kjer je te filmarje, ki so odvisni tudi od financiranja države in svoj, njihovi projekti, pač niso vredni samo ,2 milijon dva tolarev, ampak bistveno več. Vse te avtorje je položila na nek virtualni seznam programa, ki je bil narejen enkrat februarja in mislim, da je bilo kar 18 projektov tam načrtovanih za produkcijo. Seveda um, filmeri se niso zavedali, da je tak program utopičen za, de, de, za denar, ki ga ima država za to in da med 18-imi seveda ne bodo vsi v prvi vrsti, ampak da jih bo le nekaj. Ampak vsak, je računal najbrž ali bom pa jaz tisti in po verjetnosti tudi na ta način uh, do imel zavezane roke, če ne usta. Um, tako da... Uh, Sama priznam, sem se čudila tej mirnosti jo pa tudi razumela. Zato smo vse mogoče drugi bistveno bolj angažirali pri uh, tem vprašanju, zakaj sredi leta ali že na začetku leta ali pa še prej ni programa, kaj ti ni javne institucije, kaj pa šele gospodarske družbe, ki brez načrta dela uh, za mesec leto naprej lahko obstoja. Če bi direktor nekega gledališča ne imel izdelanega bonmaja za naslednje leto oziroma programa svojega, svoje javne, javnega zavoda, svoje javne hiše, potem go, bi gotovo letel. Zato sem jaz, oziroma smo v državnem zboru že v decembru ministra spraševali, kje je program. Ponovili smo vprašanje februarja, ponovili smo marca, poslanske pobude vprašanja kot edino orožje, ki jih imamo in orodje, tukaj so se vrstile eno za drugim. Zahtevala sem tudi reširitev seje odbora za kulturo, kjer so seveda koalicijski odborniki oziroma večina v odboru za kulturo um, ugotovili, da je vse ok in lepo in prav, če tudi to v času, ko je tako rekoč, že vrelo. E, hočem reči, da politika ne, tukaj e, če se, seveda govorim o svojem imenu, je upozarjala na te nepravilnosti že mnogo, mnogo preden, se je odprla diskusija druge, seveda je bila razumljena zgolj kot neko revanšistično oziroma uh, taktiziranje, ali če ne, če ne celo manipulacija, zelo drago plačana mimo grede, konec koncev, Tudi v interpelaciji z ministra za kulturo je bilo področje filma široko obdelano, takrat prav na vprašanju, ali obstaja avtonomija filmskega sklada in tudi v vprašanju razrešitve nekdanje direktorice. Tako da ne rečem, da v sami civilni sferi oziroma med avtori ampak na političnem nivoju je prišlo do odpiranja ta vprašanja, minister je dajo zavajojoče odgovorje, če kaj skrbite, program bo pravočasno pripravljen, e, ni res, da niso razpisi, razpisi so še več, hvalil se je, da se je uvedo e, permanentne razpise, sedaj vidimo, da ni bilo razpisov, da ni programa in da so filmari v povsem blokirani situaciji, ki bo imela posledice še pa še teh ni mogoče sanirati v mesecu, mislim, da mnogo več. In še je tudi to zanimivo, da pravzaprav, ki jih je na nek način prizadete, se pravi, filmske ustvarjalce, odvezala te, tega bremena protesta, če tako lahko rečem, ali pa izražanja nezadovoljstva, sama javna uslužbenka Ministrstva za finance, gospa Maredica Mahne, članica nadzornega sveta, ki je pač prišlo čez rob vse skupaj, ki je dejala, da se takih šlamparine gre več, da ne mora zastopati svojih interesov, ki jih predstavlja kot zastopnica Ministrstva za finance in da, da je pač v javnosti povedala, da Tukaj so nepravilnosti in škodljive poteze. Čudi me, da je ministr za finance, se pravi, njen nadrejeni, ni stop, ne stoji ob strani. Ministr za finance mora skrbeti za preglednost javnih financ in za pravilno poslovanje. Konec koncov najpodarim, da tudi znotraj naših državno-zborskih odborov za finance se je odvijala tema Uh, zelo široko odvijala tema, tudi o filmskem skladu, uh, ki je bila sprožena tudi po, mm. po, po vzetkih računskega sodišča. Skratila, tukaj smo precej govorili o filmu, medisko seveda ne odmevno kot običajno, še posebej, če gre za kulturo. No, ampak, če se vrnem gospe Mahnetovi, spregovorila je in pa ne drži, bom rekla, hm, hrbtenice po koncu, ki je zelo pokončna, mimo grede Še naprej minister Bajuk, ki bi moral seveda zagovarjati stališča transparentnega financiranja oziroma delovanja javnih institucij kar filmski sklad je. Um, Poleg samih režiserjev in producijih iz katere področje bo še v bistvu občutila ta um, manjko javnega financiranja. V slovenskem filmu je 90% javnega denarja. Ja, zdaj, kot smo že v drugi polovici leta takore koč, morate vedeti, da kar nekaj filmskih dogodkov se je zvrstilo brez pokritja. Recimo, filmski festival, zelo dragocen in spoštovan, izolači kinootok, v izoli se je odvil brez določenih sredstev da ne govorim o hujših in o hujših, ravno tako hudih primerjih, ko gre za koprodukcije. Filmerim je bilo rečeno, ko so prišli na tisti virtualni, kot mu je spravin spisek, 18 prioritetnih projektov je, jim je bilo rečeno, sva, da boste delali, če boste znali zračunati in narediti take finančne konstrukcije, ki nam bodo všeč, ki bodo nedvoumne, točne in tako naprej, v redu, ampak vendarle in ko boste dobili partnerje za financiranje, partnerje v tujini ali tudi doma ne moreš dobiti, če nimaš jasnega zagotovila v države, da država bo tukaj šla v projekt in niso imeli razen nekih nekredibilnih za, za poslovni svet pisem o nameri, menda, menda so jih imeli, ničesar drugega, kar pomeni, da so zgubljali možne partnerje tudi v tujini koprodukcijske, koproducenske. Druga zadeva, ki je recimo eh, zagotovo v veliki meri eh, škodljivo vplivala zaradi tega neprogramskega dela oziroma nezaključenega programa, Sega tudi tako daleč, kot je recimo planiranje, izgradnja, ne planiranje, ali kar izgradnja muzeja filmskih igralcev v Divači, ki je bil načrtovan, ki je v nacionalnem programu za kulturo določen, ki je prioritetno uh, omenjen. Mislim, da tudi v, v kulturnem toleriranju, reči se nemocnim. Skratka, ima zakonske podlage in ima partnerja v nizozemskih finančnih skladih. Ministrstvo bi moralo samo reči ja, strinjamo se s tem, pa poberte denar iz Evrope. Tudi tega ni naredilo. Hočem reči, da to je vrsta nekega verižnih reakcij, ki se sproži takrat, ko pač nimaš načrta dela in ko nimaš uh, dogovorjenih vsebin, da ne govorim da film ne moreš posneti čez noč in reč aha, bom pa ga začel snimati. To so ogromni korpusi, to so dogovori, če ne drugega, z igravci, ki so zasedeni tukaj tam in tudi celotna filmska ekipa, ki je, ki je velik organizacijski podvik in uh, ne moreš danes uh, zvedeti, da ga lahko delaš jutri, pa že lahko delaš, kje pa. Kako pa je za filmski studijom film. Ta se večinoma financira iz projektov oziroma preko projektov, ki so ne imeli storitve pri Javni zavod je VIBA-film. Javni zavod pomeni, da se financira strani države. Plače in ostalo zdrževanje in izgradnja samega filmskega studija prihaja iz države. Lahko pa pridobiva dohodke tudi iz. Dohodku, ki prihajajo iz trga. Um, pri nacionalnem programu za kulturo oziroma pri dosedanih diskusijah se je že večkrat odprlo ali potrdilo, da bi se morala javna hiša, javni zavod viva film prestrukturirati v nekaj drugega, kar bi bilo bolj fleksibilno, bolj donosno, bolj racionalno, bolj kompetitivno in ki bi um, pa še vedno ohranjalo skrbstvo za produkcijo domače nacionalne uh, filmske produkcije. E, tega preobrata znotraj prestrukturirane vibe še ni, e, kot e, je bilo večkrat odgovorjeno z Ministrstva za kulturo Menda Bo. E, jaz ga pozdravljam e, s premembo, če se bo zgodila na ta način, da zaradi tega ne bo krnjena produkcija doma in upam, da ne bo ampak da bo večji pretok sredstev s pomočjo, s pomočjo tujih snemanj ali pač tujih uporabnikov. Kaj ti morate vedeti vendarle, da to je tehnična baza, ki mora delovati po principu, po principu čim boljšega izkoristka, da je potrebno to transformacijo narediti, več ali manje narejena po vseh državah, da pa mora ohraniti prvenstveno skrb za neodplačno ali simbolno plačevanje nacionalnega določenega programa za kulturo. Ostale proste kapacitete seveda pa lahko trži, kar pomeni, da če hoče tako funkcionirati, potem mora biti tukaj program, kaj bo v Sloveniji nacionalnega pomena v tem smislu, da bo država pripomogla k nastanku, kateri projekti bodo in kdaj bodo tam zasedlite prostore. Sicer ti nam moraš trga T, eksploatirati, če ne veš, tah, če nimaš teh podatkov. Um, dobro, kakšen mislite, da je prihodnost pač, uh, financiranja film v Sloveniji se bo um, se bo sredstva povečala ali se bodo zmanjšala, kot zdaj govori Simoniti? Pri filmu v Sloveniji treba se vrniti, nažalost, kar 16 let nazaj in vedeti, da je ob začetku ko je nastala naša država, bil dobesedno, uh, lahko rečemo, ničen. Da uh, se je rehabilitacija njegova dogajala kar nekaj časa, kar nekaj časa je trajalo, da je nastal ta zakon, ki je zdaj tukaj ni najboljši, ampak uh, je uh, zadostil nekim pomembnim uh, spremembam in potem, da, so, da smo prišli do uh, časa, ko se je ponovno za zaupanje v slovenski film. To se je zgodilo pred, more biti, sedmimi, osmimi leti, ampak v začetku naše države je bil prav film tisti, ki je najbolj nastrada znotraj umetniške produkcije. Um, vemo, da takratni minister za kulturo, prvi minister Cepuder, um, je bil do njega skrajno mačahovski in da je takratno situacijo nesnemanja nacionalne filmske produkcije, isto uporabljam ta izraz, da bi povedala in opredelila tisto, kar meni država, da je pomembno za njo, da znotraj filma nastaja. No, Takrat je pokrivala ta manjko televizija. In je znotraj dokumentarnih in igranih produkcij uh, zapolnila tisto, kar država ni znala, z pokopom slovenskega filma takratnega. Uh, tako so nastali Outsider, številni filmi, pravnatelji v produkciji RTV Slovenija. Potem se je to ostanje bistveno popravilo, zaupanje vrnilo, jaz mislim, da je začel nek vrste pomemben razcvet, določeni avtori, generacijsko tudi prenovljeni, so, so postali prodorni, odprli so se nam številni festivali, ki konec koncov v nekdanji Jugoslaviji, do katerih nismo imeli niti poti. E, tako, nek tak Ne lifting, preporod se je dogajal, in zdaj smo v fazi, ko se ta preporod moralno, materialno in tudi sicer posem uničuje. Ne rečem, da se sredstva za film zmanjšujejo. To se je, um, vrnila sem se nazaj v tisti čas um, ministra pudra zaradi tega, ker je bilo celotno obdobje potem vezano prav na popravljanje tega časa. In vsako leto je prinašalo skoraj, da vsako leto, kasneje, ne pa vsako, ampak večino let dvigovanje proračuna za film. In tudi ta minister, je na začetku uh, odprl, dal nekaj denarja, več filmov, mimo grede tudi prejšnji so to delali. Priznam, da v času, ko sem sama prišla na Ministrstvo za kulturo kot državna sekretarka, je bil prvi dan uh, ravno tako uh, povečan uh, prihod Dek za slovenski film, kot je bil sedaj, pa še vi bo smo začeli graditi in tako naprej. Ampak, hočem reči, so se popravljala postopoma, ne, finančne, finančna, finančne postavke tudi na področju filma. Res pa je, da te, ki so bile sedaj, so bile obrnene tudi za sanacijo nekih projektov, ki jih jih sicer ne razumem, ampak recimo, da bodo tudi na to dali odgovor, kot je recimo oživljenje filma iz leta 2000, Mokuš, pri katerem je nekoč sodeloval tudi zdajšnji VD oziroma uh, dosedani uh, predsednik nadzornega sveta gospod Stane Malčiči in posledično kosneje tudi VD direktorice. Uh, tako, da če bi recimo ta trend vsakoletnega povečevanja uh, za v soto, ki je večja kot pri drugih postavkah, Dobro, mogoče kakšna kulturna dediščina, še posebej tista, ki je usmerjena v, v obnavljanje kriščanskih spomenikov, ima večje dvige, ampak vendarle tukaj so. Ne? In če se bi tako naprej povečevali, potem bi recimo eh, lahko se srečevali z večjo produkcijo. Treba pa tudi vedeti, ne? da je tudi samo iniciativnost avtorja, čeprav ne zagovarjam, da je to edina pot, eh, da je ta... Hm, Tehnika, ki je bistveno bolj dostopna in nestrpnost pri mladih avtorih, ko se jim ne da čakati, da se bodo drugi odločili, pa sami zamejo v roke, v urodje in poznamejo film in potem pridejo na sklad samo z željo za povečavo filmov, tudi ta pot je, mislim, da spremljiva. ne rečem, da je možno, možna, ampak lahko kot, imam rekla, sporedba, dobrodošla. Ampak tisto, ker me, mene skrbi je to, ali se dajo sedaj, tako uničene poti, ki so bile narejene, taka razgrajena situacija znotraj filmskega sklada popraviti v kratkem času, to dvomim. To dvomim in, in bojim se, da sledi boje ostale. Mogoče bodo te situacije, ko ga prisilile V take rešitve, kot smo jim priča, recimo, da kozolek, ki čez noč posname film, um, ali pa se zatečejo avtorji k drugim. rečem, da te rešitve um, niso slabe, ko se poveča interes za uh, tako imenovano improvizirano snemanje filmov, za uh, pobude, ki uh, nastajajo bolj avtonomno in jim ne botruje državni denar. Ampak to niso rešitve in ne smejo biti formula. Lahko so kot neke vrste um, spremni, spremni pojav, ne, uh, kot recimo uh, načinko je Dame in zoleče z noč posnev filem nekega komornega in posebnega tipa. Konec koncev res je digitalna tehnologija je bistveno bolj dostopna, ampak to ne sme biti pravilo. Sama sem dala tudi eno drugo pobudo vladi, ki jo je seveda kot se je ostalo takoj zavrnila kot neprimerno. Sama sem dala pobudo, da bi poskusila Republika Slovenija znotraj EU, kjer smo pač enakopravni partner, uveljavljati neko formulo, ki so jo druge države uveljavile, še posebej Irska, pa sedajšnje nove članice, ko uh, bi imele ko bi imeli možnost uveljavljati posebne davčne olajšave pri snemanju filmov in s čimer bi privabili lahko tuje filmske ekipe v Slovenijo. Konec koncu smo krasna in slikovita država, geografsko zanimiva, dostopna, še vedno dovolj strokovno delovno silo, pa tudi še vedno dovolj poceni delovno silo. Te formule nekoč nismo uporabili zaradi tega, ker smo hiteli konori v to Evropsko unijo in se bali, da bi nam kakšna izjema, ki bi jo kje recimo tudi na področju davčnih olejšav, podaljšala to vstopanje v EU. Poleg tega se tudi dialogi v Evropski uniji sedaj dogajajo drugače in partnerice države poskušajo veljaviti svoje nacionalne interese in lobirajo za njih. Ne? In tukaj se je zdela dobra niša, da bi lahko tudi vlada Republike Slovenije to počela, ampak seveda ni. Še več, ko je prišla ena taka pobuda za davčne olajšave iz strani kar že dobro zlobiranih držav, se pravi v grozdu nekih interesov večjih držav, da bi imeli da bi podprli v Evropski uniji davčne olajšave pri vlaganju v kulturne dediščine. Je Slovenija rekla, da jo to ne zanima, ker je bilo zamen nepredstavljivo, zakaj nas ne bi zanimalo, ko pa imamo pol gradov, ki jih ne moramo popraviti ali pa še kaj drugega. In uh, tukaj je drugo, dobro odpiram drugo vprašanje, zakaj moramo biti v Evropski uniji bolj papeški od papeža in zakaj ne, si ne upamo nikjer dvigniti svojega glasu in zahtevati nekaj, kar bi bilo v našem interesu. Konec koncev, druge države to počnejo in če se povežeš, lahko tudi kaj dosežeš. Se mi zdi, da je tehnični kader v Sloveniji, ki je verjetno deficitarni kader večinoma, večinama, spravi pač tehnični ekipe, lučkari, sound mojstri, v bistvu gre za precej star kader po mojem večinama. Um, um, Hrati je pa to verjetno eno od Teh, um, teh slojev ljudi, oziroma upetih v filmsko produkcijo, ki je najbolj na občutljivem stanju zdaj. Um, se mi zdi, da je prihodno za to, torej, če bi tu ekipe v bili v Slovenijo, imamo v Sloveniji dovolj kadra za, za ne vem, hollywoodske ali druge tuje produkcije. Mislim, da je, ja, pa Predsem bi taki pretoki, take izmenjave uspodbudile določeno dejavnost. Kar se tiče kadra, imate pravne. da še posebej za filmsko tehnologijo, digitalno je posebno nekaj drugega, ampak digitalno se bolj prevladuje. Za področje samega celuloida za snemanje na filmski trak in celotna operaturo, ki pritiče temu tej organizaciji, Dela je kadra zmire manj, to, to je res, strinjam, ampak danes je vendar pretok bistveno večji, ne? tudi ljudi, ki se usmirajo še zmire v študiji ali v Prago ali v tiste države, ki imajo bolj širok spekter izobrazbe, kot je naša Agr FTV, je še vedno dovolj prevladuje, nedvomno prevladuje mladi kader, ki se posveča študijo digital, digitalnih aparatov, ne, ki pa ne bodo nikoli ali pa še ne tako hidro v celoti spod, spodrinile to, to plino filmskega trku. To je res, teh ljudi je zmire manj, ampak po drugi strani je pa zmire večja potreba za svet slik, In ta bo, uh, tehnologija nas pelje v to, da podobe uh, ne da se ne bodo razvijale, podobe se bodo vzmeraj, bojo, bo vzmeraj bolj zanimale ta svet in uh, Slovenijo tudi. V celotnem spektru, pa tukaj uh, ne mislim samo tisti spekter, ki se mu reče EPP, ampak uh, in video in ampak konec konce gledajte, televizijo dobivamo na računalniku Prav z veseljem, mimo grede domov. <laughs> Jaz se sicer ne bi v celoti strinjala, da um, primanjkuje v slovenskem prostoru dovolj inovativnih zgod, pa dovolj do profesionalnega pristopa ali uh, pa uh, celo, da so naši filmi, kaj bi nekateri rekli, puščavski, artistični in premalo komunikativni. To so zadnji filmi dokazali, da to ni res. In konec koncev tudi svet nas sprejema z odprtimi rokami oziroma tiste filme, ki se jih mogoče celo v Sloveniji sesuva, se jih zunaj nagrajuje. Ampak preseneča me pa odprtost tistih, ki razmišljajo sedaj in so poskušali razmišljati ali pa ki so blokirali razmišljanje na filmskem skladu se sestavi programa. Tako sem bila frapirana, ko je vpadu v z neke računice, da bi lahko se snemal in film mislim, da je mu je bil naslov FAKER. Ministr za kulturo je v, na moje vprašanje odgovoril, da je bača, ne bo, bo odvoljil, da se snema. Skratka, film, ki, v katerem je politika, o katerem sodi politika, da ni primeren za snemanje. E, še bolj me je čudila, recimo, izjava, ki je bila dana, res, da na eni odprti diskusiji, vsaj tako sem razumela, v Sarajevu, na filmskem festivalu, strani visokega predstavnika, funkcionarja, pravzaprav na Ministrstvu za kulturo, da bi morali vendar poseči v Sloveniji po nekih bolj tranzicijskih zgodbah, v angažiranih ali pa celo posniti film o miru Skratka. Državni sekretar, ki je rekel, da Sarje bomo denarja za film? Ja, to je človek, ki pravzaprav drži medije v rokah in tudi v filmskega življenja pri nas in marsiko koga še drugega ali pa mogoče tudi ministra za kulturo, sicer bi se v svojih opredelitvah do zdajšnjega stanja sam minister bolj razumujejo, lahko odzival. No, ampak ni Ni mi predstavljivo, da danes, v letu 2007, ko smo dali procese razmišljanja demokratičnega uma skos, da se država pojavi in reče, to ja, to ne. ne. Tako kot reče, ta medij bomo financirali, ta pa ne, ne. Ta mora biti bolj levi, ta mora biti bolj desni, zato da bomo prišli do ravnoteženega, v bistvu pa da bomo prišli odzadej do svojega interesa. To je pa nekaj, za kar se upravičujem, ampak lahko rečem, da se jaz nisem borila ali kot novinarka, ali pa kot uslužbenka ministrstva ali sedaj kot poslanka. To so pa časi, ki so nevarni. Seveda na koncu vedno ustanovitelj reče, zato so potrebna določena sredstva in nad pravilno uporabo teh bom, moram skrbiti, ker sem ustanovitelj. Ampak ne v avtonomijo odločanja, iz oblikovanja nekih programskih ustvarjalnih osebin. To pa pomeni, da čistimo. Se pravi, da čistimo nekomu, ki nam je všeč, ja, nekomu, ki nam ni všeč, ni, ne. In tukaj ni vprašanje samo filma. Ne. Um, tukaj je vprašanje, širšega odločanja in stanja duha v tej družbi, ko se bojim, da se vračamo, ali pa ne, celo več ne moram reči bojim, ko vidim, da se vračamo v čas, ko se z nekimi načini in manipulacijami in posluževanjem, ustrahovanjem, posluževanjem nekih mehanizmov za, določen, za dosego določenega cilja ne izbirajo sredstva. To me skrbi za to, tudi toliko bolj zadovoljstvom ali pa, bom rekla, z rahlim oddihom gledam na tiste, ki se s tem ne strinjajo. In na tiste ljudi, ki rečejo, ne, moje dužnost je, da vzpregovorim o temu, če tudi vemo, da so v preteklosti zgubili službe ali pa danes delajo tam, kjer ne bi nikoli. Ali pač so na Zavodu za zaposlovanje. Skratka, ta Ta um, valj razmišljanja, da je država tista, ki ve in ki ukazuje in ki zapre mehanizme strokovnega razmišljanja in opredeljevanja, to je nevarno. Kot je bilo nevarno takrat, ko smo ob znanem referendumu stroko, eh, smo slišali da so stroko preimenovali v tako imenovano stroko, tista, ki jim ni bila všeč, je bila tako imenovana stroka, ko so tisti, recimo predstavniki FDV-ja, dejali, da tak uh, politični sistem urevanja medijev v Sloveniji ne zaslužimo, ne samo, da ne zaslužimo, si ga ne smemo dovolit, pa se je vse eno zgodilo. Posledice teh korakov, ki so korak po koraku, ne samo na področju umetnosti in kulture, zasedle celoten prostor, so, so, so zelo nevarne, usodne in posledice tega se bo, bo potrebno odpravljati še pa še. To gre za transformacijo med nacionalnim filmom do državnega filma. Ja, to se je um, učitalo v včasih letu um, 48, oziroma to se je učitelo tistim prvim filmom, ki so nastali na svobodni zemlji. Češ, da so indoktrinirali in da so preferirali eno be teme, pa vemo še danes, kako jih radi, gledamo, čeprav uh, vemo tudi, da tisti čas je težko sprejel med Františka čapa, recimo. Ampak koliko let je od tega? Ne? Koliko let je od tega? Preveč. Prevečje. Ja.